Іде жовтий прапор. Сьогодні в моді наші кольори. Вже позаду час, час на втач. Відсвяткуймо разом тоже. Співай! Дорогі радіослухачі, доброго ранку. Ви слухаєте Радіо Філадельфія.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 країни, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготували Борис Захарчук, Іван Праско, Ореся Гевка, Осі Брошка, при допомозі з технічною допомогою Филиппа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Пригадуємо нашим слухачам, що сьогодні від 9-ї години ранку до 5-ї вечора відбувається Різдвяний базар в українському центрі у залі імені Бориса Захарчука. Подаємо головну новину тижня. Звідомлення Вікторії Нюланд із Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Із розмови із Віктором Януковичем, президентом України. Дальші новинки у програмі. Сьогодні yeah. Україна. I hope that the United States know that the United States yeah. I hope the know that the United States yeah. I that the of know that the United States know that with him, with him dignity, safety, health, health, the United States know that the United States know that the United States know that the United States know that the United States know that the United States know that the United States know that the United States know that the United States know that the United States It was a tough conversation, but it was a realistic one. Це була складна розмова, але реалістична. I made it absolutely clear to him that what happened last night, what has been happening in security terms here is absolutely impermissible in a European state in a democratic state. Я надзвичайно чітко долаю йому зрозуміти, що те, що відбувалося тут вночі, те, що відбувалося тут в розумінні термінах безпеки, абсолютно неприйнятно у сучасному, демократичному, європейському суспільстві і державі. Але ми зробили очевидно, що ми вважаємо, що в Україні є шляху, що це ще можна that's going to require immediate security steps and getting back into a conversation with Europe and with the International Monetary Fund and bringing justice to and human dignity to the people of Ukraine. А ми також чітко дали зрозуміти, що ми вважаємо, що все ще існує можливість і шлях для того, щоб врятувати європейське майбутнє України. І ми хотіли б бачити, що президент рухатиметься в цьому напрямку, але це вимагатиме негайних заходів у галузі безпеки, це вимагатиме а, відновлення розмов з Європою і з міжнародним валютним фондом, але це все ще можливо. Я після нашої зустрічі маю надію, що президент Інокович знає, що він має робити. The whole world is watching. We want to see a better future for Ukraine. Весь світ стежить за цим. Ми хочемо бачити краще майбутнє для України. Thank you all. I'm going home to report to my government. Thank you all for your attention. Дуже дякую за вашу увагу. Я повертаюся додому, щоб доповнити своєму уряду. Дякую. З чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє блюдя, хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення. Бруду без, без блуду, без гною, без болю. Життям своїм залишається втішили. Закрута ми, продирається доля кристаші. З загиким червоним рутом не так би своєї не Там, да, серед нами ми там, де й своїми хорошими з ним власними силами щастя своє здобувати зможемо. На слово не скаже слово. дивиться плана скрита, та для початку визложиш, ти, для тебе? Звоєриці зна. І на словах на руку. Разом брака несчастя свого. Літопис важливих подій з історії України 17 грудня 1848 року помер український письменник Євген Гребінка 16 грудня 1637 року бій козаків з польським військом під Кумейками 16 грудня 1934 року большовицький таємний суд засудив до страти 28 українців а між ними письменників Олексу Близька, Дмитра Фальківського, Григорія Косинку, і Костя Буревія і інших. 17 грудня 1908 року народився світової слави український лінгвіст, есеїст, літературний історик і критик Юрій Шевельов. 18 грудня 176 року народився визначний маляр Петро Холодний. 19 грудня 1240 року татарський хан Батий зруйнував Київ і вирушив на Галичину. 19 грудня 1870 року. Помер композитор музики до Національного гімну України отець Михайло Вербицький. Слова Павла Чубинського. 21 грудня 1764 року Москва скасувала Гетьманщину. І 21 грудня 1889 року народився український мистецтвознавець і музиколог Стефан Таранушенко.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 Шановні краяни, увага! Банк MB Financial пропонує Red Checking рахунок під 2% з балансом від 1 до 10 тисяч доларів. У додаток, при відкритті рахунку ви отримаєте подарунок.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 Андріївські вечорниці. Головними акторами дійства на день 12 грудня були Калита, святий Андрій, дівчата, парубки. Калита був якимсь мітологічним персонажем, який нібито допомагав сонцю у боротьбі за рівнодення Еквінокс, бо сонце не витримувало тиску ворожих сил. Він став у давнину покровителем людської долі. День Андрія. Це день мученичої смерті святого Андрія Христового Апостола, який за переданням побував у царгороді на Криму і піднявся Дніпром до Київських гір, поблагословив їх та предсказав появу на благословенному місці нашої славної столиці Київ. Святий Андрій заступив калиту як покровителя людської долі. Про це свідчать благання і зітхання дівчат, які просять в нього доброї долі. Дівчата ставлять гілочку вишні, буску чи черемхи у воду з надією, що вона до різдва розквітне. Причому просять, святий Андрію, маю на тебе надію. Дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела. Вечорниці відбувалися в Пилипівку. Отже, час передрізв'яного посту, що церква в імені царського величества російського імператора забороняла з ряду видуманих причин. Ось один з указів царського величества у боротьбі проти Андріївських вечорниць. Цитуємо. За указом його священнішого царського величества, щоби всюди по містах, містечках і селах українських, тоді ще писали російських, перестали проводити богові і людям ненависні гуляння, яких називають двочорницями, на які молоді люди чоловічого і жіночого полу, діти, ночами збираються, безчинства мерзотні і самовиті речі витворюють, що їх не можна висловити, справляючи собі ігри. Танці, та занечищують повітря вигуками та звуками кіз. Звідки? походить галас, зачіпки до сварок, після чого і швидко настають вбивства, а найчастіше в часі таких грішних зібрань відбуваються різні надужиття, такі як блудні гріхи, беззаконня набуття дітей, часто знищуючи плоди, діти. Тодішня духовна влада вважала, що вечорниці ставали причиною неврожаїв хліба, без дощової посухи, пошистеї інших нещасть, бо викликали Божий гнів. Однак Опанас Маркевич, відомий етнограф, заперечував таку оцінку Андріївських вечорниць та у статті «Міри проти вечорниць і кулачних боїв в Малоросії» писав таке. Цитуємо. Вечорничі найцнотливіші зібрання, що заміняли для сільської молоді все, що вигадано для осіб інших класів під назвою різних зібрань, балів і вечорів. Кінець цитати. Він опрокидує аргументи проти вечорниць. Цитуємо. Навіть залишаючись ночувати у двох, малоросійський парубок і дівчина не порушували меж невинного і дозволеного, а блудні гріхи відбувалися тут, як в інших клясах незалежно від цих зібрань. Кінець цитати. На цих зібраннях дівчата хочуть відгадати, хто буде їхній суджений. А хлопці того дня мають право безкарно позбиткуватися над дівчатами, звичайно, у межах пристойності. Хлопці дошкулять господареві, що мають дочку на виданні, особливо, коли він з ними добре не поводився, наприклад, знімають ворота і десь невідомо, де залишають, звичайно, недалеко від хати, або вони можуть плавати у близькій річці, заліплюють папірки пером вікна, щоб господарі довго спали, часом виставляють віз на хату, а господареві що хлопцям в часі року до пік можуть і клуню розібрати. На Андрія хлопцям все прощалося. Однак героєм вечора було, був калита. Великий корж із білого порожна, на твердо спечений, щоб важче було кусати. Посередині коржа отвір, в який закладали червону нитку та підвішували його до сволока посередині хати, так що парубок не міг його дістати зубами. Хіба що підскочить. Кожний парубок мав право спробувати свого щастя. Кожний, що підходив калиту кусати, величався паном Кочубинським. Корж калиту окореняв пан Калетинський. Звичайно, був це спритний та дотепний парубок, який мав талант розсмішувати кандидатів кусати калиту. Коли йому вдалося розсмішити, парубок вже не мав права до калети дістатися. Подаємо діалог між паном Кочебинським та Калетинським. Добрий вечір, пане Калетинський. Здоров був, пане Кочебинський. Чого пожалував, а що долю на поріг привело? «Калиту кусати? А я буду по зубах писати. А я вкушу, а я впишу. Ой, чи впишеш, чи ні, я на білому коні». Звичайно, парабокий перейшов пробу і пробував дістати калиту зубами, часто розчаробувався, бо замість калити у зуби діставав квачем з оливою або сажею по губах. Від самих дівчат або помічника Писарчука, пана Калитовського, було багато в радості, веселощів та сміху. Господиня, звичайно, молодь збиралася у вдови, з дівчатами приготовляла страви у цей передріздвяний піст, і вони були пісними – овочевий узвар, солодкі коржі та пироги з капустою або бульбою. Хлопці приносили цукерки і наливку». Оскільки ворожіння починалося аж у півночі, парубки бавили дівчат, розказуючи всякі дивовижні речі, переплітаючи їх жартами, так, щоб дівчата не заснули. Вікіпедія подає, що, цитуємо, «Парубків, яким вдалося скоштувати калиту, величали андріями. На голову їм дівчата одягали вінки з барвінку, прикрашені колосками жита, пшениці, пучечками калини і цілували в уста». Іноді дівчата теж пробували кусати калиту, але вони, як правило, їздили на рогачах. Цитати. Звичайно, що звичаю було дуже багато, так що не твердимо, що це одиноке правильне дійство. Ворожінь було багато». Найперша, найстарша дівчина вгадувала свою долю, чи їй щорік дивувати, чи виходити заміж. Дівчата беруть перстень, паперову квітку і ляльку і ставлять їх під тарілки. Дівчина вгадує свою долю. Чи вони вірили справді у цей вибір, ми не знаємо, але все ж таки переживали, бо що виберуть на святого Андрія, ти станеться з ними. Перстень під тарілкою вийде заміж. Якщо мірта... Буде розлука з милим, коли лялька милий її зрадить. Ті, хто хотіли знати, звідки прийде наречений, вживали свій чобіт і кидали його за себе, в яку сторону покаже носок чобота звідтам і його чекати. «Молодець чи старий? Молодець чи старий?» – вгадували дівчата. Щоб набратися певності, рахували кілки біля плоту, промовляючи «молодець, старець, молодець, старець». Останній кілок переходив основну аналізу. Тоненький та рівненький віщував молоденького парубка. Товстий та кривий – то таким і буде суджений. Коли ж у кілка товста кора, то буде багатий, грошовитий та з бородою». Перед самою вечарю дівчата пекли невеличкі круглі тісточка з білого борошна, знані як балабушки. Однак воду до них носили в устах. Не було важко хлопцям їх розмішити. Після того, як їм дівчина обіцяла міски пирогів, хлопці давали дорогу дівчатам, а вони спекли тісточка та й кликали... Пса, якого тримали голодним цілий день, і добре слідкували за його рухами, чию першу балабушку з'їсть, а чию тільки надкусить, чию занесе у глухий кут. З тим зв'язувалася і доля, перша вийде заміж, іншу милий покине, ще іншу доля занесе у глуху місцевість. Були і ворожіння при дзеркалі, у кімнаті нема нікого». Дівчина набирається відваги, сідає перед дзеркалом, по боках якого таємничо палають дві свічки. У порожній кімнаті лунають тривожні слова дівчини. Я тебе, дзеркало, питаю, з ким я свою долю злучити маю, з'єднати з Іванком прошу, бо його в серденьку ношу. Так промовляє тричі. Тоді дівчина відверталася від дзеркала, заплющеними очима і знову повторяла Святий Андрію догоди, судженого мого покажи, ворожу на свій вінок, прошу, захисти від зірок, дай Боже шлюбу дочекати, мене з Іванком звінчати. Тоді дівчина різко повертаючи до дзеркала, але не сміє жахнутися. У дзеркалі може бути Іванко або не Іванко, якесь інше незнайоме обличчя. Звичайно, коли таке ворожіння перший раз не вийде, то його треба повторити тричі. Та що ви кажете, не вже знову не вийшло? Ну, то радимо повторити це ворожіння на другий рік, бо це означає, що ваша доля ще десь блукає». Популярність святого Андрія, покровителя долі, проявляється у наступному ворожінні. Дівчина перед спанням, щоб могла побачити свого судженого, ставить під ліжко миску з водою. Над нею дощечку, яка символізує кладку через річку. Дівчина просить святого Андрія, «О, дай Боже, молодий мені, що приснився мій суджений у сні, і тебе, святий Андрію, я прошу, як умію, святий Андрію, допоможи мені». Мене сьогодні не залиши, ой ти місточок та нахилися, а ти, Іванку, мені приснися, перейди річку бистрої воду і веди до шлюбу мене молоду». Ми просто вибачаємося, що через обмаль часу не можемо подати більше ворожінь, а їх безконечна кількість. Однак фактом є, що це прекрасний спосіб для молоді себе запізнати. Еміграція в Сполучених Штатах Америки і у світі зберегла ці традиції молоді, можливо, дещо змінивши або пристосувавши їх до обставин. Однак в Україні сьогодні, після проголошення незалежності, вони відновлюють. Першим проблеском віднови наших звичаїв було переведення книжки Олексія Воропая «Звичаї нашого народу» у 1991 році тиражем 200 тисяч примірників. Матеріал зібрав та підготовив прошка. Навіває зі сходу в чорній міні колу я, хто ще сьогодні постоїв за свободу, як не ти, якщо не я? Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову у нас. Праці не біймося, борні, не лякаймося, бо це останній шанс, як би не. Дякую!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 І ще раз телефон. Один, вісімсот, двісті вісімдесят вісім, дев'ять, сорок дев'ять.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 Або 215 329 1844. ще sprzedaży моєї адреси похороного заходу 95 29 Bassetton Avenue. Або також біля Катедри Непорочного Зачаття при 717 Brown Street. Стоматологічна клініка Everest Dental, міститься про 9892 Bassetton Avenue у Філадельфії.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 Повторюємо адресу і телефон Евразденту. E 9892 Баслтон-Евеню, кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. 65 років тому відбулася Олімпіада ДіПі. Спогад. В цьому 2013 році сповняється 65 років від створення так званої ДП олімпіади олімпіади переміщених осіб в Німеччині. Після Другої світової війни на теренах Німеччини і Австрії опинилося в таборах переселенців близько 1 мільйон 200 тисяч людей, серед них понад 200 тисяч українців. Більшість з них жила там з 1945 до 1949 року. У травні 1948 року Українська рада фізичної культури з осідком у переселенчому таборі в західно-німецькому місті Аусбурзі в порозумінні зі спортивними організаціями інших національностей провела ДП Олімпіаду. У футбольному турнірі взяли участь команди вихідців з України, Польщі, Угорщини, Югославії та Литви. Рада фізичної культури, яку очолював тоді учитель руханки Іван Красник, покликали на збір найкращих наших футболістів. Тренером збірної став Володимир Кобзяр, котрий в минулому уславився своїми виступами за клуби Русь, Ужгород, Україна, Львів, Січ, Регенсбург та УСК, Нью-Йорк. Він загинув 15 серпня 1977 року з причини автомобільної катастрофи поблизу своєї оселі Кобжарівки в горах Хантер у Сполучених Штатах Америки. Тренувальною футбольною базою був табір «Гангофер» з «Ідлюм» в Регенсбурзі. По кількох тренувальних змаганнях приступлено до олімпійських змагань з вислідами Україна проти Єгославії – 5-1, Україна проти Угорщини – 5-1, Україна проти Польщі – 1-1, Україна проти Литви – 4-4. Оскільки українська, польська і литовська дружини втратили по дві точки, то турнірний комітет ДП Олімпіади призначив, почав додаткові ігри, що мали остаточно вирішити долю золотих медалей. Зустрічі в цій додатковій серії відбулися 12 і 13 листопада на Мінхенському стадіоні «Хошульпляц». У четвер 11 листопада 48-го року в пополудневих годинах приїжджаємо до Мінхену і розміщуємося в українському червоному хресті на нічліг. Кобзяр велів нам з Магуна піти до кіно, щоб відпружити себе перед такими відповідальними змаганнями. Це був чудовий музичний фільм, назва якого була «Невідомий співак». На другий день 12 листопада пополудні стали на площі вистрончені під мелодією українського та польського гимнів з бі... Ірна України та Польщі, Україна в складі Микола Касян, Любомир Стацюк, Станислав Ходань, Микола Дейчаківський, Іван Медведчук, Стефан Лютак, Ростислав Маркевич, Володимир Закалужний, Володимир Кобзяр, Володимир Гарасим, Богдан Савка. Ми стояли струмку, але в очах пробивалися сльози і в думці жевріло. Чому саме тут, а не в Києві? Змагання почалися дуже нервово. Одначе скоро прийшло до зрівноваженої гри, під час якої було багато цікавих загрань. Змагання закінчилося вислідом 5 на 1 на користь України. Традиція з Лянцгуту і Регенсбургу 5 на 1 залишилася. На другий день 13 листопада було змагання Україна проти Литви. До цих змагань Україна виступила в тому самому складі, що проти Польщі тільки за пошкодженого Дейчаківського грав Кутний. Змагання були дещо що острі. Литовці час до часу допускалися до дуже гострої гри. До закінчення змагань залишилося вже мало часу. На показнику віднів вислід 5-0. Прихильником 5 на 1 зістав Медведчук. За влучення рукою м'яча на карному полі суддя подиктував одинадцятку, і Литва здобула одинокі ворота. Не можна мати претензі до Медведчука, бо хтось мусить бати за традицію 5-1? Останній свисток судді. Болівальники вбігають на площу. На руках триумфально виносять з магонів. В тих двох змаганнях Ростислав Маркевич забув чотири голі. Володимир Закалужний – три. Володимир Кобжар – два. І Стефан Лютак – один. Прощаємося і від'їжджаємо до Регенсбургу. Весело їхалося. І з нами лунала традиційна пісня по перемозі. Мені ворожка ворожила, щоб не любила хлопців я. Ми приїхали до Регенсбургу пізно вночі. Sheen. Ентузіастично вітали нас мешканці табору на чолі з посадником Ярославом Сербіном. Після олімпійських змагань преса писала: цитуємо нашим змаганам, що перемогли Югославів, угорців, поляків і литовців, та в шістьох важких змаганнях здобули для нас золоту медалю олімпіади. Діпі складаємо від імені всієї української спортової громади нашу подяку. Вони виконали своє завдання, бо це був тріумф українського футболу на чужині. Кінець цита. Згадуючи ці незабутні футбольні часи, не від речі буде згадати друзів-футболістів нашої одинадцятки ДІПІ Олімпіади, котрі відійшли у засвіти». Станіслав Ходань, Любомір Стасюк, Микола Дейчаківський, Богдан Кутний, Іван Медведчук, Стефан Лютак, Богдан Савка, Володимир Гарасим, Володимир Кобзар. І останньо 1 вересня 2013 року помер на 89-му році життя в Торонті, Канада Володимир Закалужний. Через довгі роки був змогуном СТ Україна, як також був вибраний до футбольної репрезентації Канади. З цієї славної одинадцятки залишилися ще два змагани Ростислав Маркевич та Микола Касьян. А нам двом лишилося ще тільки заспівати дуетом нашу традиційну пісню «Мені ворожка ворожила». Микола Касьян – воротар збірної України, чемпіон ДІПі Олімпіади. Спілка української молоді, осередок імені УПА у Філадельфії, має шану запросити вас з родиною на зустріч Святого Миколая і Різдвяний базар, що відбудеться в неділю 15 грудня цього року в залі церкви Благовіщення при Олд і Челтонгем вулицях, в дільниці Мелрос Парк у Філадельфії. Початок о годині 9.30 ранку. В програмі дня – сніданок, смачний обід, холодні і гарячі напитки, виграші, ігри і розваги для дітей, колесо щастя і колесо потіхи для дорослих, багато гарного краму на продаж». Різвяні картки, куття, мак, книжки та інше. Святий Миколай загостить о годині першій. Небесна канцелярія для дарунків дітям буде відкрита від години 12-ї. Щиро запрошується всіх прибути на цей традиційний Різвяний базар і зустріч Святого Миколая в неділю 15 грудня.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 Має шану запросити усіх своїх членів і прихильників на наступні ширші сходини товариства, який відбудеться в середу 18 грудня цього року приміщення приміщенні Українського центру в 11 годині перед обідом. В програмі сходин виступить хор Світлички з привітом, колядками і святочними побажаннями. Слідуючий показ фільму з різдвяною тематикою і так буде перекуска при каві і солодкому. Управо товариство щиро запрошує усіх членів і прихильників товариства до численної участі. Управо товариство сеньорів.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 Слухачі вісці з України і про Україну. Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив офіційну заяву щодо силових подій на Майдані Незалежності в Києві. Держсекретар Джон Керрі засудив силові дії влади на Майдані Незалежності та висловив огиду з приводу рішення влади України. Ось заява державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джона Кері. США висловлюють своє почуття огиди з приводу рішення влади України зустріти мирний протест у Києві на Майдані незалежності спецпідрозділами поліції, бульдозерами та йками а не повагою до демократичних прав та людської гідності. Така відповідь є неприйнятною та не сприяє розвитку демократії. Минулого тижня в Брюсселі та в Молдові я публічно підкреслив важливість того, щоб сторони уникали насилля та закликав президента Януковича поважати прагнення людей. Ставимо уряд до відома з приводу нашого занепокоєння. Єдиний вихід із кризи. Відставка Януковича і дострокові вибори твердить Дім Свободи. Міжнародна правозахисна організація Дім Свободи виступила з дуже жорсткою заявою стосовно подій в Україні. Президент Дому Свободи Девід Креймер заявив, що своїми діями президент Віктор Янукович втратив довіру українського народу і найкращим способом мирного розв'язання ситуації буде відставка президента і дострокові вибори. Цитуємо. Ситуація досягла критичної точки. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти рішення Януковича не підписувати угоду з Європейським Союзом. Через цю відмову незадоволення багатьох українців діями президента досягло кульмінації. Я думаю, саме Віктор Янукович винен у виникненні цієї кризи. Тому ми вважаємо, що зняти напругу в Україні можна лише, якщо Віктор Янукович подасть у відставку і оголосить дострокові вибори. Він, звичайно, повинен мати можливість знову висувати свою кандидатуру, але відставка буде найкращим шляхом розв'язати цю дуже напружену ситуацію. Кінець цитати. Церква засудила дії правоохоронців Цівніч на на майдані представники духовенства відреагували на події в ніч на середу на Майдані у Києві. Незадовго після того як почалося зачищення правоохоронцями центру Києва від барикад митингувальників на території Михайлівського золотоверхового монастиря. Українська Православна Церква Київського Патріархату забили у дзвони. Крім того, реакція на розчищення Майдану поширив у своїй заяві синод Української Греко-католицької церкви. Цитуємо, Ми глибоко занепокоєні діями силових структур на Майдані під покровом ночі. Ми засуджуємо дії, які скеровані на обмеження громадянських прав, зокрема свободу, вислову та мирного волевиявлення громадян України. Ми заявляємо про нашу підтримку і солідарність з усіма тими, які на Майдані свідчать про гідність свою, своїх ближніх і своїх. Народу. Ми рішуче підтримуємо мирний характер цього громадського зібрання та заявляємо про несприйняття будь-якого виду насилля, йдеться у заяві Синоду Української Греко-католицької Церкви. Аштон засудила застосування сили проти мирних активістів на Майдані. Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Катрін Аштон засудила застосування сили проти мирних активістів на Майдані. Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін Аштон, яка перебувала в Києві, з сумом спостерігала за подіями на Майдані. Про це йдеться в її заяві, яку поширило представництво Європейського союзу в Україні. Цитуємо, Я була серед вас на Майдані ввечері і мене вразила рішучість українців, які виступали за європейську перспективу України. Кінець цитати, наголосила Аштон. Я сумом спостерігала за тим, як міліція застосовувала силу, щоб прибрати мирних людей з центру Києва, зазначила вона. Владі не потрібно було діяти під прикриттям ночі, щоб розпочати спілкування з суспільством за допомогою міліції, наголосила Аштон. Український флотоводець, командувач Військово-морських сил України 2006-2010 роках адмірал Ігор Тенюх закликав військових перейти на сторону народу. Свою промову Тенюх виголосив зі сцени на Майдані Незалежності на марші «Мільйонів». Цитуємо: «Сьогоднішній Майдан подібний до військового корабля, а екіпаж корабля сильний тим, що має залізну дисципліну, аби дати відсіч охочим потопити корабель, потопити Майдан», заявив адмірал. «Тут є чимало військових, а це означає, що армія і народ дійсно єдині». Ви давали присягу вірно служити українському народові. Тож переходьте на бік народу. Перемога буде за нами. Бо по всій Україні, від Канади до Австралії, від Австралії до Чорного моря, сьогодні майорять наші синьо жовті знамена. Збройні сили, армія і флот з народом, сказав він. Ми переможемо, бо з нами Бог, резюмував Тенюх. Почалася кампанія з бойкоту компаній, що належить членам партії регіонів. У соціальній мережі Facebook створили спеціальну сторінку, на якій закликають українці учинити економічний тиск на партію регіонів, бойкотувавши купівлю товарів відповідних компаній. Користувачам... Мережі пропонують відмовитися від сотень найменувань товарів і користування послугами близько трьох десятків компаній, якими керують представники провладної партії. До чорного списку компаній не потрапили лише оператори телефонного зв'язку. Як пояснюють ініціатори акції, таким чином вони демонструють незгоду з діями влади під час силового розгону Евромайдану. Міжнародний валютний фонд готовий фінансово допомогти Україні, але за умови виконання Україною низки вимог, зокрема реформ ціноутворення та енергоносії та у валютній сфері, заявила голова МВФ Кристен Лагар, повідомляє «Уніян». МВФ готовий допомогти у будь-який момент, якщо українська влада рухатиметься в напрямку реформ. Але ми, напевно, хочемо допомогти Україні, сказала голова фонду. Лагард нагадала, що переговори з Україною проводяться уже кілька років. Ми перебуваємо у діалозі з Україною, то більше активному, то менше активному останні кілька років. Ми хочемо допомогти Україні, якщо Україна нас потребує. Якщо Україна хоче допомоги, якщо Україна хоче допомогти власній економіці рухатись у правильному напрямку, сказала вона. Як товкти воду у ступі? Україна визначиться з умовами підписання Асоціації з Європейським Союзом до вершинної зустрічі у березні. Знову переконує Янукович. Україна прискорить роботу з вироблення умов, на яких вона готова підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом і розраховує її завершити до наступної Вершинної зустрічі з Європейським Союзом у березні 2014 року. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час круглого столу з колишніми президентами. Зустріч транслював телеканал Перший національний. Цитуємо. якщо ми знайдемо взаємопорозуміння і буде досягнуто компроміс, підпис буде з ми поставили завдання уряду прискорити цю роботу, залучити стільки фахівців, стільки необхідно. Умовно кажучи, коли наступна вершинна зустріч, буде вона у березні місяці. Ми до березня маємо цю роботу виконати, але це буде залежати не тільки від нас, але й від Європейської комісії. Ми тут таку ми ставимо, сказав Янукович. Янукович знову наголосив, що курс України на євроінтеграцію незмінний. Я неодноразово говорив, що програма партії регіонів з 1997 року мала стратегічною метою інтеграцію України в європейський простір, сказав він. «Із офісу Батьківщини вивезли сервери», – повідомляє «Українська правда». Про це повідомив «Український правді» член партії, присутній у офісі під час його блокування. Він розповів, що співробітників змусили лежати на підлозі, поки бійці спеціальної служби обшукали офіс і ламали двері до серверної кімнати. Арсений Яценюк поїхав до офісу. Він заявив, що тактика така. Якщо будуть прибирати намети, будемо ставити нові. Будуть прибирати кордони людей, будемо ставити нові. Якщо вони сподіваються залікати людей, то в них це не вийде. Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України захопила Офіс Батьківщини. Суснайину, зузам стріч,